La coveta dels somnis. Ella tenia una rosa, una rosa ai, de paper. Hola a tots i benvinguts de nou al programa sobre cultura del poble de Sella i comarca, La coveta de somnis. Benvinguts amb... Estem intentant donar-lo un po' a més de difusió, no? Que la habitació sí, sí. de la comarca en la sí. seva intenció. Clar que sí, segur que arriba amb els llocs de la comarca. Per començar, eh, en el programa anem a donar-vos, com sempre, les notícies culturals, que eh, passem el que passe al poble, us ho contarem des d'ací. Per un lloc, eh, parlem del mira que cada vegada... Baixint més i ara ha fet una actuació, va fer la setmana passada una actuació amb nous membres al ball en, en Finestrat, en la cultura de Finestrat. I algun dia parlarem amb elles perquè ens contem més coses. Molt bé. En aquest programa les notícies culturals són breus pràcticament, però no volem deixar de comentar-vos quatre cosetes que passen. Per exemple, la banda, la, la Unió Musical, l'Aurora, sabem que ara el pròxim mes d'abril tindrà un cap de setmana ple d'actuacions perquè Eh, un divendres estaran en, Viaitana, en un congrés d'Olimpus la marca de, de fotografia que venen gent de tot directius de tota Europa i com un acompanyament d'un poble local volien conèixer la música de Moros i Cristians i, i tindran la música acompanyada de la banda i aquest mateix cap de setmana el dissabte aniran a l'entrada de Moros i Cristians de Bosot i el diumenge a l'entrada de Moros de Sant Vicent del Respet o sigui que la banda també també té activitats sí. Molt bé eh, Continuarem contant-vos més coses en els programes Anem ara, si és parell David a, a presentar la cançó també. Sí eh, Per a més eh, he pensat que com estem a la l'aguai del nou disc de Confusió que ens va contar Mical en l'últim en l'últim programa que estaven musicant poesies i ja ens ha adelantat que una de les poesies serà Tot esperant Ulisses de Vicent Andrés Estellès que va versionar, que va musicar primerament Ovidi Monllor, hem pensat d'escoltar la versió d'Ovidi. Eh, no és l'única la que fa confusió, perquè hi ha altres artistes que ja han versionat eh, este poema d'Esteiers, com per exemple Sol Attack o Titot, el canto de Brahms, o Chris Joanico en l últim disc que ha publicat recentment, però diguem que Ovidi i Estellers eren com... A vegades era difícil de discernir qui era aquí, no? Que, mm. que era perquè molt, la, no sabies on, on havies conegut primer la lletra. O sigui, llegint o sigui, Estellès yes, te n'havies anat a escoltar Ovidi o escoltant vídeo, te n'havies anat a llegir Estellès. Yes. Mm. Així que escoltem la, la poesia de, de la veu d'Ovidi. Ovidi eh. venen Mar que s'allunya tott és ben prou tot és lluny Mols ques'enceten riures que es moren quan creus que tens tot es mullen Perde el cel i fresc l'estiu, jove el gran i se altiu. Una taula fa de llit, desescrit tot el que escrit. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten l'enyor. Un enyor se sent ferit, desescrit. Tot el que he escrit. On és que ve? Mar que s'allunya. Tot és ben prou. Tot és llum. Mors que s'enceten. Riures que es moren. Quan creus que tens tot s'esmunt clau de baix i ens mull el cap juga i guanya qui menys sap. el cor no vol dir el pit desescrit tot el que escrit la raó és un moble vell manar vol dir un martell amb el cap estavornit t'has escrit tot el que has escrit. On és que veuen? Mar que s'allunya. Tot és temprà, tot és llum. Mors que s'enceten, riures que es moren quan creus que tens tot s'esmunt cinc i cinc mai no em fan veu un església et marca un preu un que no apunta amb el dit és escrit tot el que escrit clara, plora no hi ha draps canta i trenca els plats l'estratègia es cou de nit tot el que he escrit On és que vén mar que s'allunya tot és ben prop tot és lluny em setem riures que es moren quan creus que tens tots no es vull què més puc cantar-vos ja si la festa no té pa el meu cap és un neguit t'has escrit tot el que he escrit la tristesa guanya el cant, l'esperança és un infant. Llibertat, nom imperit, és escrit tot el que escrit. On és que venen? Marques que s'allunya tot és ben prou, tot és lluny. que som seten rius que es moren quan creus que tens tot se quan creus que tens tot se s'munt quan creus que tens tot se s'munt Pobre llits Avui ens llegirà Jonás un, un poema de Miquel Martí i Pol de, que pertany a 27 poemes a tres temps i, i diu Mireu-me bé, sóc l'altre I sobre què tracta la, la poesia, Àngela? Es pues, parla d'un moment molt dramàtic de, de la seva vida, bueno, 30 anys de, ha portat 30 anys de, de dramatisme en la seva vida per tindre esclerosi múltiple i, i així eh, ho expressa bé, expressa un moment de, de dolor i de, de crisi d'identitat. Anem a veure'l. Mireu-me, mireu-me bé. Mireu, sóc l'altre. Coix de dos peus, sorrut i solitari. No vinc d'enlloc i escric per sobreviure. Desfaig camins perquè no sé dreceres. Reprenc costums. Si ara pogués, ja hauria pels marges clars amb noies de pell fosca. Però crescut i algú m'ha omplert de vidres tota la sang. Mireu-me bé, coixejo. No tinc sinó la veu que em representa. Adollo mots i els mots em purifiquen. Emergiré de mi mateixa el dia que un vent terral m'eixuga els ulls. Són altes les espases de foc d'aquesta lluita que em reserva dret contra la por i l'insomni. Mireu-me bé, mireu-me bé. Sóc l'altre. mes llenda que un pork salt. Bueno, güe anem a un poc més en la secció de la dita popular, sabeu que sempre és una dita i ja està la música d'acompanyament, però güe tenim nosaltres a a Jonaz, una berrechina que mmm, que va parlar-nos d'un projecte interessant que està fent-se en Cella. No? Hola, què tal? Hola, molt bones. Està relacionat amb totes això de les dictes populars, no? les frades fetes. Sí, ha sigut una, una casualitat que molts hem cruçat per donar-nos a conèixer aquesta idea, però, perquè encara està molt incipient, però en principis poder recollir tota, tota la sabidoria popular del poble de Sella que està... D'guna manera encapçalada en, en frases fetes i frases fetes per al poble no? I, i sí pues és un projecte que que d'alguna manera no vull que siga un projecte col·lectiu i, i per això en primer lloc és convidar a tot el món que s'àpigar frases a si vol formar part d'una manera activa en la redacció del test a deixar el seu correu electrònic en el facebook del cabilló ràdio mm -hmm. mm -hmm. i i en cas de ser indirectament, pues, podíem fer un Twitter i un hashtag o algo cosa així per poder deixar frases fetes o, mm -hmm. o alguna, manera, alguna manera que pugui ser Xina. Sí, la idea és fer un recull no? de tot, de com parla la gent de Sella en aquest tipus de, de frases fetes. Clar, clar, el curiós va ser quan vaig anar una volta al forn a Carre del Parc no? i, i em van dir el bon dia i bueno, ja migdia. <laughs> I i em va fer molta gràcia i vaig dir... Jo, jo vull que arreplegar tot mateixe coneixement, soix aeixes curiositats i eixes coses que són molt boniques i molt. Sí. I, I de moment pues, comeixar bibliografia és molt difícil de trobar perquè escrita eh, n'hi ha molt poqueta pues, la intenció és fer poqueta poquet i de paraula i anar deixant-vo sobre un test. Mm -hmm. molt molt bé, bé. I, bueno, també que la gent vag agafant de frases al bar de seu avi, de qui siga però si ens posem entre tots podrem ajudar a aquest projecte I, i seria molt interessant perquè es poden, eh, podem aprendre moltes coses d'aixes frases No teníem límit de temps sí, okay. <ríe> Molt bé, doncs des d'ací animem a tots els oients que volem col·laborar que, que contacten amb Jonàs i amb la gent que estigueu fent-ho sí, o, ah? o això bueno. com un comentari en com a comentari ah, en la coveta o en... Bueno, Facebook, sí, qualsevol, no. qualsevol manera que, que ens puga arribar la informació és boníssima. Ja siga a mi directament o siga en un hashtag que podrem fer en, en, el, en Twitter o, o en un comentari deixant el correu electrònic per poder arreplegar-lo. Si no, també sé ja que, que sempre ens coneixem tots. Uh -huh. Molt bé. Enhorabona. Sí, gràcies. gràcies. gràcies. Moltes, moltes gràcies. Però és... és és poquet a poquet i que hi hagi fruit de la sard o sigui que no... Uh -huh. Uh -huh. jo com qualsevol altre <ríe> Molt bé Creacions Bé, en el programa d'avui com hem comentat abans Eh, el nostre protagonista en creacions és Josep Josep Vicenç García Sebastià que que... però és conegut com a Josep no? perquè tampoc no n'hi no ha tants en el poble però... bueno, Josep és filòleg és de Filologia Catalana, licenciat i com ara parlarem amb ell eh, està també fent la tesi doctoral en un camp concret que després ens explicarà ha fet treballs també de lingüística però avui, a de parlar d'això volem parlar més concretament també de la novetat que ens va dir Miquel en l'últim programa, de que Miquel està escrivint el llibre que es publicarà junt amb el nou disc de Confusió Josep està escrivint Miquel ens va dir que Josep escriuria el llibre Sí, sí. El projecte este un poble de cançons que estan complet, uh -huh. no? disc, llibre, eh, art plàstic també, com es van comentar Josep, i el, el festival. festival sí, sí. Pues avui tenim la sort d'anar-me cap altre lloc. L'últim programa vam parlar amb Miquel de la part musical i algunes lletres i la configuració del projecte, però avui tenim en Josep i primer que tot, hola, saludat. Bé, hola, com esteu? Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per vindre. El primer, La primera pregunta que se m'acudeix és eh, com va ser el, el, el, eh, la idea de fer-t'ho el llibre i que ells feren el demés? Bé, la idea com la majoria de coses que, que passen en l'àmbit musical en aquest poble és de Miquel, no? I a mi em va passar el marró, <ríe> em va embarcar en, en aquest projecte. No? Em va dir un, un bon dia, em va dir eh, mira, Josep, ja sap, ja, jo ja ho sabia que estaven eh, embarcats en, en el nou disc i em va dir mira, que m volem que estirés una maneta i ho vaig fer en, en l'anterior eh, per a fer el llibret. I em va dir la idea eh, que tenim és, de, en aquest cas, no fer un llibret sinó fer un llibre i ens agradaria que tu el coordinares i en principi la idea era de que diversos autors feren uns escrits i, això. I no sé com al final eh, va acabar tot això va acabar conduint a l'actual projecte que és que al final el faré jo només jo només no, amb, amb Dani Dani Alemany eh, el que passa que jo faré diguem els continguts eh, literaris per dir així i ell Eh, la part gràfica que, però que tenen un, un pes eh, important tots dos no? un 50% serà de disseny gràfic i l'altre 50% serà de, de contingut literari o eh, poètic o descriptiu Sí, jo he no, preguntat per la estructura, també, però el contingut, que ens explicaré, és una mica així no resumit, <ríe> Molt bé, que veure. hi ha molta gent esperant-vos. Claro, no sabem si és una novel·la, claro, si un conte, pues, sí, ja, són si diversos són, contes. És la història de confusió, no, és, no sé què. A veure, la idea era de fer un poble literari, perquè el disc, com suposa que sabreu, es diu Un poble de cançons, que aleshores era... -li volte sobre la idea de, de poble no? i van dir per què no ens inventem un poble. Aleshores clar jo eh, en un primer moment vaig pensar doncs estaria a fer una història però clar una història jo tampoc jo que quede clar jo no sóc escriptor jo sóc aficionat a escriure que és una cosa molt diferent. Aleshores no em veig en, en la capacitat no? de, de posar-me a fer una història sí que m'agradaria alguna vegada fer una un llibre de contes com a mínim, però ara ni tinc temps ni, ni trobo que, que tinc la, la capacitat. Per tant, eh, serà una descripció, una descripció d'un de, poble fictici uh -huh. i a través de la descripció d'espais i persones que no, no seran personatges perquè no focalitzaré, en, no hi haurà un protagonista, ni, seran persones de quotidianes, eh, anònimes. Uh -huh. A partir de la descripció de tot això, eh, el que vull és que el lector es faci una idea de quina és la realitat social d'aquell poble i d'aquella gent, no? perquè el poble al final no és només un espai, és la gent que, que viu en aquell espai. I serà una descripció d'uns determinats espais que considerem simbòlics, no? que són com els fonaments del, del poble. Bueno, que, sí. A pesar de ser fictici, serà reconocible, dir, podrem situar-lo en esta comarca o en este país o veurem coses que, que, sabem, sí. que podrem identificar com a propis o que com a mínim existixien en un poble com Sella que també poden tindre en comú altres pobles propers. Això és propers, un problema o... que ens plantejaven Dani i jo, perquè Dani i jo el, el que fem és anar... estem, estem estem coordinats, no? ell ha d'acompanyar el meu text i jo alhora amb el text he d'acompanyar les imatges que ell presenta. I clar, eh, jo no volia eh, que s'identificaran amb Cella perquè clar, evidentment jo, jo els referents que tinc estaran, estan molt basats en, en el que és Cella i, i poblets de l'estil de Sella. Però jo el que pensava era, i Dani també, ho compartíem, és que no fem un llibre només per a la gent de cell o per a la gent d'aquesta comarca. La idea és que qualsevol persona d'on pugui arribar aquest llibre, no? a distribuir-se, pugui sentir-se mínimament identificat. Clar, això és complicat Clar. Això és complicat perquè eh, només en, en una comarca el paisatge pot ser molt divers o les realitats poden ser molt diverses. Aleshores, és, és una mica complicat, però si sí, intentarem en la mesura del, del sí, que sigui que, possible que, que la gent pugui identificar Que partiu d'aquesta intenció està bé, que molta gent es pugui identificar, que no sigui tan localista... És, és... Clar, sí, perquè... Sí. No, també el concepte de poble, que el van tractar en Miquel l'altre dia, que no era un lloc físic, o que és una més, és un ent. Entonces, eh, no jo sé és si que... vas per ahí... Si has, A potser. veure, el, el primer que fa un filòleg quan vol aclarir un dubte és anar al diccionari i jo vaig anar al diccionari perquè jo volia, el primer que res, saber què és un poble, no? Encara no ho sé, de fet, no sé si ho sabré mai, però el diccionari diu que el poble, la primera entrada que dona és que és una població petita, especialment que no és ciutat ni vila, és a dir, Cella és un poble, però clar, també diu que un poble és... Eh, el conjunt dels habitants d'una ciutat, d'una vila, és a dir, la gent, eh, i també el conjunt de ciutadans que constitueixen les classes socials no dominants. Uh -huh. És a dir, són moltes coses, el poble. I jo el que voldria fer, perquè encara estic en procés de, de construcció no?, del, del text, seria reflexionar al voltant d'això, d'escriure totes aquestes coses alhora. No sé què hi És <ríe> molt interessant. I tot això ja són cançons o, les, o sigui, tindrà alguna fers algun vincle o d'aò ja s'encarrega confusió i les cançons són el disc o, o el text tindrà algunes no sé, referències. Sí, sí la, la idea és que en la mesura en què puga a, a veure el text, el llibre és en certa mesura és un poc autònom. No? No, no, jo no, no comente les cançons, però però sí que faré referències, pot ser intertextualitzar determinats versos, és a dir, agafe un vers d'una cançó que vinga per a descriure un determinat espai i l'incloc allà eh, i així doncs, hi ha una interconexió. No? I de fet, l'estètica eh, serà, si fan o fan, la mateixa. L'estètica de... perquè ells versionen cançons que ja ha, han fet altres autors sobre poetes, o directament el que fan és que musiquen un poema d'algun autor que no s'ha musicat encara i jo pren com a referent estètic precisament aquests autors que, si voleu, si voleu comentar quins, sí, sí, quins són sí, va dir cosa, no? Són Salvador Espriu Martí, ai, Miquel Martí i Pol i, i Vicent Andrés Estelles aleshores, com que ells Músic en aquests, po aquests poetes jo eh, el que faig és prendre-los com, com a punt de partida per a, per a les descripcions en el cas de Salvador Espriu eh, és una mica diferent no? la poesia que fa és molt més eh, profunda no? molt més eh, dramàtica per dir-ho així i els altres dos fan una poesia més realista més social i clar, això també determinarà els, els espais, alguns espais seran més profuns, més seriosos, per dir-ho així, d'altres més quotidians. Sí, precisament els autors també són els que més han arribat al poble, en el sentit que diem abans de les Exacte, classes populars. Exacte, no? és però... que sí, hi ha molta... Realment, jo de vegades ho penso i dic, que sí, hi ha molta cosa pensada, però, però no ho hem pensat. Vull dir, hi, ha, hi ha molta reflexió darrere, que no està feta, que, que, que la faig jo a, a posterior, i és que, precisament és de confusió, el que han fet ha sigut triar tres poetes, que són els tres poetes que podríem considerar nacionals, dels països catalans, no? eh, contemporanis, que són els que han escrit per al poble i, i que, que d'alguna manera, el poble, la identitat, els ha determinat la vida i la creació. Sí, sí. Mm -hmm. És molt interessant tot aquest projecte perquè està tot vinculat com fusió, com si fos una fusió, <laughs> però a la vegada, no sé, ens parlaven del documentari... Era com diem antes, també hi ha alguna cosa independent, però que té a veure en, en un poble de cançons, el llibre. No sé, jo estic desitjant llegir, sentir, mirar. I eh, quin és el teu grau de satisfacció ara que està acabat? ves que no està acabat. <ríe> Aleshores, el grau de satisfacció és... És mínim perquè és, jo et parlaria més d'un de, grau d'estrès de, perquè, perquè vaig de fet apurar de temps però, però sí vaja, estic satisfet en, en com funciona el projecte sense plantejar-nos-ho eh, perquè això ha sigut fruit de tres, quatre reunions que hem fet i és interessant perquè al final tots eh, teníem moltes idees però han acabat confluint en, un, en una mateixa direcció encara que, com he dit, són un poc autònoms, però hem, hem aconseguit trobar intertextualitats i jo crec que això al final és fruit de... que tots tenim un mateix imaginari, un, no sé, una mateixa... uns mateixos anells, no? Sí, I... que hem vingut de moltes fonts semblants o referències. Sí, sí. Mm. En, en aquest sentit estic satisfet, no? Que, sí. que, que trobo que és un projecte eh, apassionant. És i, perdó, i en, el, en el tema encara que no, no estigues treballant tot tu però estàs treballant amb Dani el, el tema plàstic eh, de quina manera o saps quines tècniques està utilitzant Dani? O... jo ja us ho he dit podria haver vingut Dani però no ha no pogut venir eh... si senta pot vindre al pròxim programa i explicar no sé si és... ja, doncs sí, doncs sí convideu-lo fareu bé perquè ell us ho, us ho, us ho, us ho podrà explicar millor però no? eh jo que de tècniques ja han perd però no, ho una pur tranquil, no, la, una... La, idea és, la idea és que ell eh, també no sé, a mi m'agrada molt parlar amb Dani perquè al final ell veu la creació artística des d'un altre punt de vista però acabem també confluint en molts aspectes i, i, i filosofant fins i tot no?, sobre l'art i jo el que li és que en alguns punts, no sé si arribarem a fer-ho però la idea és que jo crea imatges amb la llengua i ell descriga amb les imatges. És a dir, com si hi haguera una... transgredirem els, els, els mitjans, no? Sí, sí. Això és un poc la idea. Que meravella. Sí. No sabem o sigui, només, només com ho farem, però... Ja ho has... Sí, ho has, has descrit perfectament. Molt bé, molt bé. No, i també això és essència d'art, també, això que un artista d'una bueno, part concreta, d'un estil artístic, pugui veure de l'altre. Sí, sí, la feia tota essència, perquè estava pensant en el poble, en la definició que, que havies donat del diccionari. Clar, eh, com a filòleg, eh, fas lo correcte. No. Jo no, el meu... Jo m'encanta eh, aprendre de, de tu, però a banda pense també que n'hi ha... Un, que suposa que tu després, quan eh, fa la definició de poble, parlaràs d'això, eh, una energia per... No dic res esotèric ni res, però mm. hi ha algo cosa que, en, que ens vincula a tots i, no sé, és com un airet que, que fa que el poble estigui unit. Que, no sé si este rotllo emotiu que jo sempre tirem a callar eh, sembla bé o... Jo és que, a veure, em uns versos de Martí i Pol que a veure si sap mal perquè després Miquel dirà has avançat coses del llibre però eh, si em permeteu clar. us ensenya en quins versos tancaré el llibre i així bé, també crea un poc d'expectació no? sí, eh, Miquel Martí Pol diu que doncs no tinc que ara mateix la citació troba però ve a dir que el poble ho és tot la, no, no, no és literal eh, però ve a dir que el poble és la vida i la mort no eh, l'amor vull tot, tot és poble i és que si els padres si ens parem a pensar-ho jo trobo que sí, la vida, la vida de les persones està condicionada pel poble en les diferents excepcions del poble no? sí. perquè som éssers socials aleshores jo no concep la vida sense, sense el poble però mm l'entenguem com l'entenguem, com, un, com una localitat o com un conjunt de persones que viuen en un determinat àmbit territorial, etcètera, etcètera. Fins i tot a les ciutats, les grans ciutats, hi ha poble, hi ha no sé, hi ha vida de barri, hi ha, hi ha barris que s'organitzen, hi ha... És, és, és això, sí, vull dir, el, el, el poble és el, el vincle que hi ha entre les persones, sí. Estic d'acord amb tu. David, tens eh, alguna que... cosa més que preguntar abans sí. de què passem al... El... Sí, abans d'acabar el tema este del llibre de confusió el volia preguntar, estaves dient que treballes un poc a contrarallonsa perquè hi ha una data que suposa sí. que és el, el dia del festival, el 23 de març Sí, efectivament. Per tant, aquest dia també es presentarà el llibre. Sí, sí la idea és aquesta, sí. Perquè hi ha en els cartells que ja s'han avançat una miqueta i ja es veu que es projectarà el documental per tant entenem que tot es mm -hmm. el documental, les cançons sobre l'escenari i el llibre que es podrà comprar o es farà, es farà visible. i el tema editorial ja està tot, està tot previst no? sup Sí la... d això, d això també en sap més Miquel però sí ja, ja, ja està tot a, a paraular i ja tenim informat tot el... un no sé com dirà un mateix producte físic Eh, sí tangible efectivament. No, és, no és un tu... disc aquí físic un llibre no, separat un... no, la idea és que tu compraràs el llibre i dins del llibre eh, hi haurà en, en una de les, eh, de les portades la, en la portada, darrere de la portada hi haurà no sé si el CD o el, de, o el DVD i en la contraportada per la part de dins del llibre hi haurà l'altre l'altre producte audiovisual ah. i Entremig hi haurà les pàgines del llibre que hi haurà, on hi haurà el contingut literari i el contingut gràfic eh, eh, plàstic. No? Sí, vull dir que això a voltes és important tindre el concepte de com mm -hmm. es veurà després, com tindrà una, una persona que li arriba a les mans, per saber també com dissenyar no? el que mm -hmm. s'ha d'escriure o el que s'ha de plasmar. Sí, no, la, la idea era també que hi haguera comunicació entre els diferents... Eh, mitjans eh, artístics o no? de, de presentació de la informació, que tu pugues veure el documental i mirar mentre entre tant les imatges que ha fet Dani o, o fins i tot fullejar un poc el que jo he escrit i, o que escoltes les cançons i, i facis el mateix no? que, sí. uh -huh. que ho facis un poc tota l'hora és pogues fer-ho i al final acaba sent un producte també tornem a la confusió és sí. <laughs> es que és tan útil el el nom del grup el van, el van pensar molt bé sí, sí. Sí, i jo crec que no tot el món ho acaba d'entendre així eh? bueno, és que té la doble lectura no? de que... confondre no? jo crec que es, a, a vegades s'entén malament i si s'entén bé és el, la idea és genial sí. No. Sí, perquè et dona peu a fer de tot i a justificar-ho tot en l'altre en el primer disc ho explicaves tu eh, sí. ben explicat al principi el tema de, sí, de la fusió fondre coses, mm. bàsicament estils, gens, idees sí, sí molt bé pues... això que estaves dient m'ha vingut ara una idea al cap, perdona Angela que el taia que això de fer dos coses l'altre dia un professor en un curs m'ho explicava que l'és humà pots rebre informació visualment i, i acústicament mm -hmm. O sigui, per dos canals diferents, però no el mateix tipus de missatge. O sigui, pots escoltar música, o veu, i veure i llegir, però no escoltar i llegir al mateix temps. Això em va resultar molt curiós. dir, el, no pots rebre informació, no sé com dir-ho, textual sí, uh -huh. o verbal alhora, Però sí que pots rebre informació visual i textual alhora o informació uh -huh. visual i musical. Però és complicat, perquè era un curs de, de presentacions digitals. Aleshores... No podia la gent estar mirant la presentació i llegint i al mateix temps mm, escoltar el conferenciat. Clar. Per tant, les diapositives havien de ser una frase molt visuals i ja està, però el contingut havia de dir el ponent. No, per el que estaves comentant, em va parecer sí. molt interessant relacionar-se, no? Poder llegir i escoltar música, però no pots llegir i sentir una cançó i, i fixar-te en la lletra. Això és molt complicat. O, no, no, o no és possible. De, de no ser que si mentre escoltes la cançó tingués el text de la cançó davant això és l'únic que podries fer no? clar, però... mateix, és la mateixa informació verbal mm -hmm. exacte, coincideixen no. però sí que és cert que jo no es pot de fet hi ha, hi ha gent que escolta música mentre estudia i no sé com ho fa no ho no, fa perquè... no, no, no, no. sí, no. sí, clar, són veres canals d'introducció d'informació del, dels serveis depèn si va a l'hemisferi dret, a l'esquerra per això hi una part més calculadora i una altra... Mm -hmm. I per això eh, l'auditiu va a un lloc i, i l'oral a un altre o el visual a un altre. És mm -hmm. sí, sí, molt interessant estudis. això. Sí, sí, a mi és que em va agradar molt perquè en l'home hi ha estudis que diuen això i és, dic, és que mm -hmm. no es pot. <laughs> per molt que <provocant. laughs> vulguem. Molt bé. No, jo, per la meva part del llibre de confusió... Mm, jo no, no tinc més preguntes perquè també, no sé, eh, voldria deixar-vos així sí, perquè sé que hi ha gent que sé, sé que hi havia cola per sentir la coveta <laughs> que, que venies tu per saber del llibre. Aleshores, m'agradaria deixar-lo ahí. Sí, en... que està en procés de creació encara. Sí, sí, sí. <laughs> Ens ha donat unes pincellades molt, molt atractives i per la meua banda ja està. I, ehm... Doncs passem al, a la feina com a lingüista. Sí. No? que Tenim podem, dos camps. D'una banda, un article que vas publicar sobre fraseologia. Mm -hmm. que, bueno, un article que vas fer un treball amb, amb estudiants de secundària mm -hmm. de, de la vila <coughs> en el què treballaves i, mira, per la gent que no sàpia un poc fraseologia que són, són les, les frases Fases fetes. fetes no? Mm -hmm. o ha après d'ells les, les dites no? que, sí. que diu la gent per a expressar un contingut informatiu un poc més gran que el que, que resumís en un concepte molt més, mm -hmm. molt, més, més senzill no? l important de, de l'article del treball de l'espai important també és que va estar publicat a, una, a la revista d'Humanitats Internacional mm. abans que res podríem Clar. saber com, com va arribar Article. primer com va arribar a la revista, anem al revés i després he sí, que ensaladaria aprofunditzar. A veure com va arribar a la revista, clau, és que hi ha molts passos abans d'arribar a una revista. O, sea, o com vas fer primer l'article eh... i després com li vas donar jo, la difusió, eixa? El primer que vaig fer va ser, jo ja tenia pensat de fer la tesi amb un determinat professor, amb uns determinats professors i vaig parlar amb ells. I em van dir, per a fer la tesi, més avant, no? eh, perquè aquest article és fruit d'un treball que vaig fer per al màster que vaig fer l'any passat, que, que era el d'ensenyament, però jo ja m'estava plantejant de fer la tesi, i em van dir, hi ha unes beques que són d'iniciació en la investigació, en, en les quals tu hauries de fer un, el treball de fi de màster una miqueta més, eh, currar-te'l més, no? per a, per a, en termes col·loquials, mm. però tindràs, tindràs una beca. Aleshores, jo me la van concedir i i clar, havia de fer un treball de fi de màster que fóra mínimament científic. I, I amb aquests professors vaig dissenyar una, una prova per a estudiar la comprensió de la fraseologia per part dels, dels alumnes de secundària. Eh, com que els va agradar els professors, eh, van enviar el treball bé, en forma d'article perquè el treball era molt més extens i ho vaig fer una tria d'alguns de, continguts del treball el van enviar a diverses publicacions i, i va haver una que, que me, no sé, són publicacions de peer review que es diu que és que hi ha hi ha uns un, vull dir, hi una, un seguit de, de, de passos a, a l'hora de, de publicar, el primer és que hi ha gent en aquestes revistes que es llitja l'article i decideix si es si va operar, si aporta alguna cosa interessant i la casualitat que doncs, en una sí que els va semblar interessant i pertinent i van van publicar i, mm. no sé, jo estic content no contenta. No no sí. Però va ser iniciativa dels meus tutors, que també, vull dir, els, els estic molt agraïts, no?, perquè a mm. mi no se m'hauria acudit mai. Enviar una casa meva a una revista internacional va ser cosa d'ells. Per, perquè en el món universitari el, el tema de publicar és molt important, no?, és, sí. es té molt en compte després. De fet, ara ara és fonamental. És quasi com una feina, no? Mi... Sí. Hi ha gent que Podria... es dedica exclusivament a fer articles per a Uh -huh. per a publicar cosa que no em sembla bé no, clar, perquè sembla bé, però també que el fet que siga obligat pues, remat fas coses que el millor no faries si no... Sí que el món universitari hi ha més coses.ll dir si aixa ciència tu no l' apliques mh, després a, a l'aula, per exemple, no? hi ha gent que només es dedica, es dedica a investigar o no sé hi ha més coses a fer a la universitat que, que publicar se li dona massa importància travésles a les publicacions. Mm. En aquest cas és interessant l'estudi, un estudi qualificatiu de, com ha dit dels estudiants de secundària de quart, d'això ara ens explicaràs tu bé com ha anat, però eh, a mi crida l'atenció el, el tres frasologismes que m'ha estudiat sí. no, i a més la investigació és apassionant de veres, oients és apassionant, deberes, oients. <ríe> és apassionant. Busqueu Internet Gràcies. està publicada, l'internet. Busqueu, sí. busqueu, busqueu l'internet, l'article. És una meravella, no? I es fa replantejar moltíssimes coses. Els tres, el puc dir, són sí. plorar com una magdalena, matar el temps i tallar el bacallar, són els que venen sí, representats. Sí, em, em vaig fer més, però, mm. però l'article vaig, vaig tirar aquest, sí. sí. Mm -hmm. I bueno, eh, és insisteu, molt interessant, cada cosa recorde de plorar com una magdalena que en en la definició oficial eh, ens explica que plora com a magdalena perquè es confon la idea i, i en l'imaginari col·lectiu està que Maria Magdalena eh, va anar a, a rentar-li els peus a, a Jesucrist i, i no era Maria Magdalena la que havia anat segons l'Evangeli i hi ha hagut una confusió social uh -huh. d'anys. No? Sí, sí. Però després és més interessant el que aporten els xiquets Uh -huh. el, el, eh, plora com una madrena vol dir que està seca que, que és mentira que plora sí, sí, efectivament això és una mostra no? ah, és, és, és el sí. que és més interessant de l'article i és que els imaginaris precisament el que fonamenta el significat de, de, no, no de les frases fetes sinó de la llengua en general de les paraules ha canviat és a dir, eh, per què canvia la llengua? Doncs perquè canvia la societat i canvia la realitat a la qual tu estàs exposat i si canvia aquesta realitat no comprens la llengua i els significats de la mateixa manera. I els alumnes el que fan és... Doncs alguns directament endien que no ho han tenint. <laughs> Clar, aquestes preguntes per exposar les en l'article les descartava, però n'hi havia moltes que eren creatives i era, aprofitaven el seu bagatge cultural mm. per a poder-li donar un sentit allò que, sí, això, que es deia, no? Això parles també, no? Que és posen com a receptors, com a que he de donar una definició, que ni m'ho havia plantejat mai. Què és per a mi una magdalena? Doncs per a ells, molts en deien que era un dolç, però és que arribaven a veure-li... Clar, la, això ja és una mica més tècnic, però és la distinció que hi ha entre... Això és... Bé, conceptes lingüístics, no? Entre el significat i la motivació. I alumnes que no identifiquen la motivació però sí el significat perquè l han, han escoltat aquella frase feta usada per mm. algun altre parlant en el, en el context en què toca, el significat mm. eh, prototípic, no? que és plorar molt, però clar, la motivació no la identifiquen perquè no saben per què, la motivació és el per què mm. aquesta frase feta significa això i el que fan és remotivar, buscar eh, imatges del seu entorn quotidià per a poder explicar perquè aquella frase feta significa plorar molt, no? I molts en deien això, que el, el que és més interessant sobretot és com moltes vegades la remotivació acaba per eh, desplaçar el significat i canviar el significat, no? Clar, mm -hmm. ja, perquè és difícil arribar a, a conèixer l'origen ja sí, és molt, hi una hipòtesi al Això final. és molt interessant molt interessant. Va... molt interessant i hi ha, permeteu-me l'expressió hi ha entre els lingüistes <laughs> perquè hi ha moltes propostes l'etimologia de les paraules ja és una cosa apassionant i, i, i molt difícil d'arribar a reconstruir i la de les frases fetes encara més perquè moltes van, van lligades a determinades situacions històriques o culturals fins i tot literàries hi ha moltes frases fetes que venen dels clàssics de greco-latins per exemple i aleshores no mm. sé, és, és un món apassionant sí. Sí, jo me'n recordo d'una expressió que es diu Mel de Catel, no sé si l'heu sentida mm. en, en agost és dia Mel de Catel, no sapsè. Jo una volta em va dir que és que en alcoi hi havia un lloc on fèiem mel que estava molt bona i a l'home li die Tm, acabava no. i era I de mel catel. de Catelm. Claro. I això no et de formaant-se. però potser no de deres eh? potser és la hipòtesi que es va fer aquell sí. que, mm -hmm. que, però, perquè Catel ara avu dia no sabe si significa res. Mm -hmm. però l'explicació que li va donar aquella era això, Catelm. Però, Remotivació. motivació no? eh? mai, mai podrem saber-ho si, si és així sí. o no. A jugar a això en, en, en la vila s'utilitza moltíssim les persones d'una edat avançada sobretot i quasi diria que és com un continu, no? N'hi ha uns, unes conjuncions per ahir, unes quantes però la resta és tot fraseologisme fraseologisme i m'encanta jugar a, uh -huh. a això, però i això d'on vindrà? Perquè suposa que han anat pues, canviant canviant fins al punt de segurament no tindràs res, res a veure. Sí, això és el que passa. Sí, mm. sí. Però volia preguntar-te una cosa que també m'ha resultat interessant. Eh? Eh, el, que fea, el que fa canvis, entendre, en el que fa aquests canvis, em pareix entendre en el llibre és, de fet, en la conclusió parles, no? que és por, eh, per temes socioculturals, que és eh, uh -huh. que tenen una altra idea, uh -huh. i per... I pel, pel bagatge que estaves dient ara mateix, pel coneixement enciclopèdic. Exacte. El que tu. Però el que jo es eh, pregunto, perquè no, no sé si ho, si ho ha captat això bé, és aquestes eh, frases, com diem, venen de molt abans, i segons, estaves dient, inclús, de, mm -hmm. de Grècia, de l'època greco mm -hmm. Però venen també de un temps en què hi havia molt d'analfabetisme i molt no sé, moltes sí, sí. es formarien ahir, mm -hmm. o sigui sea que són frases probablement engendrades en un món no, no literalitzat i no obstant, a l'hora d'ara mm -hmm. el problema que tenen els xiques per a replegar-les per a replegar-les replegar la, la informació és que no tenen un coneixement d'enciclopèdic Clar, és que hi ha una mica de tot, no? És també com, com es generaven aquest com es generava aquest material lingüístic i com es transmetia. No? Eh, a veure, ara hi ha noves frase, frases fetes noves, innovadores, però qui les produeix? Les produeix la veu popular? Eh, la quotidianitat? Dels o sigui, la produeixen els parlants en la seva parla quotidiana? No tant. Ara el que sol passar és que es produeixen fraseologismes o, o paraules noves o expressions noves, a través de la premsa, la premsa les difon, no? i els mitjans de comunicació. Aquestes frases que jo estudia estan engendrades en uns temps en què això no existia i com molt bé has dit hi havia uns índexs d'analfabetisme en la societat eh, bestials. No? I, I això s'ha perdut, la, la forma de transmetre ara la informació s'ha perdut, per tant hi ha una mica de tot, eh, ni els referents que les motivaven, estan presents perquè s'han perdut, perquè moltes fan referència a una imaginaria rural, del camp, religiós, que abans fins no fa massa. Eh? La, la societat tenia, la, En la societat la religió tenia un pes important, però ara, ara ja no, i per tant, aquests referents no arriben als alumnes i, i els alumnes moltes vegades no accedeixen al significat perquè no tenen el referent que el motiva. Però també hi ha la transmissió de la informació, eh, Això influeix moltíssim. Si Eh, els alumnes no parlen massa amb els avis que són els qui saben mm. aquestes frases fetes o, o els avis pensen que potser aquest, aquestes expressions no són útils mm. però els alumnes doncs, no les transmetran o mm. no sé, hi ha una mica de, de, de tot, sí sí. sí, sí però al final és el canvi social el que hi ha darrere és que el canvi social motiva el canvi, el canvi lingüístic, va tot lligat mm. i el trincament generacional també, no? Clar, sí mm -hmm. En aquest sentit, hi ha un empobriment lingüístic. Jo no, jo no parlaria d'empobriment. Però sí que és cert que veure, que la llengua que utilitzen els nostres avis està molt més poblada de fraseologia que no, sí. la que puguem utilitzar nosaltres. Sí, això és, això és, en, en això en, és en, en cert. En aquest sentit, eh, em referís. Eh, eh, no amb pauriment de qualitat lingüística sinó de, de, de fraseologia. Sí, en bé, pot ser de qualitat també. Jo no parlaria amb pauriment sinó de canvi lingüístic. és que al final és, és inevitable vull dir Diguem que tenim altres frases fetes Ex exacte. Dius, no? El mal està en què pot ser les frases fetes que ens arriben ara venent traduïdes directament de l'anglès. perquè és el que passa molt en els mitjans de comunicació. La premsa, els periodistes molt sovint eh, és, un, és, és que no, els filòlegs sempre estem. Eh, batallant amb els periodistes perquè fem una mica de controladors no? de, escolta, és que ja tenim una expressió en català, no cal que la traduïs que és de l'anglès, pot ser que en anglès que la diguen, perfecte sí. però eh, sí, el que passa és que n'aprenen eh, que no aprenen frases fetes noves però que no formen part de l'estàndard així és el problema, és que les que són eh, genuïnes la majoria formen part de l'estàndard les noves estan desplaçant a les que són estàndard i estem creant un model de llengua cada, cada vegada menys menys genuí. No, no és que sigui empobriment, és que és pèrdua de genuïnitat de la, de la llengua. Perquè al capdavall les frases fetes se segueixen usant, perquè és un mecanisme de, molt expressiu. No? És, és, això ho tenen totes les llengües. No, no es perdrà mai. El problema és d'on vinga okay. la font. No? Però això, això, això parla un poc de, de la traducció, no? la dificultat de traduir frases fetes. Vull sí, dir, sí, perquè... sí, sí, sí perquè no es poden traduir literalment perquè no. algunes poden existir exactament igual o en el mateix sentit i mm. altres poden no existir directament clar, no? en el mateix clar, clar. estava pensant ara en, en ploure no? en anglès diuen it's raining cats and dogs sí. estan plouent gats, gats i gossos que no sabem d'on vindrà però la seva explicació tindrà en castellà llove canteros i en català diem ploure bots i barrals, sí, que segurament sí, sí. molta gent, no, no sabem què és un bot i què és un barral, no? també s'ha perdut un poc els el referents. Pot ser que s'assembla més el castellà el català, però l'anglès, d'on vindran els gossos i els gats? Sí, que segur que té sí, la seva sí, sí. explicació. Sí, que pot ser que però, en temps diguen o sigui, això, no? Exacte, no? És, pot ser en anglès, no? però segurament de, del castellà sí que agarrem moltes més referències sí. i directament les traduïm literalment, entenem que mm. volen dir perquè tenim el referent castellà però com dient Josep no són genuïnes mm -hmm. no són pròpies, Exacte. són agafades d'un altre referents però adaptades a la nostra a, a, el cap de llengua El capdavall és que això eh, el que ens lleva és eh, la nostra manera de percebre el món i les coses no? mm. el que vull dir, el que ens entra un castellanisme o una paraula directament perquè ara els castellanismes moltes vegades són anglicismes perquè el Clar. castellà ja, les, ja els ha incorporar l'anglicisme prèviament, que el castellà està molt influït per l'anglès i moltes vegades ens arriben a nosaltres els anglicismes a través del castellà no és només una paraula, és que darrere hi ha un bagatge cultural i hi ha una percepció del món eh, i això trobo que és el que és més important no? Precisament d'això volia preguntar perquè parlaríem després de la tesi que és, que és referències temporals mm. i crec que en el català ha passat això, no? en referència a la, a la manera de dividir el temps del dia sí. i en referència a la nit, no? Mm. és un dubte que tinc que alguna volta m'agradaria però potser tu ho saps més clar el tema de la nit de Sant Joan mm -hmm. o, la, o la nit de Sant Josep sempre és la nit de Sant Joan és el, la nit del 23 no és, el, és la, la nit del 24 sí. i tot el lloc quan fan fogueres el la nit de cap no és el dia 1 però la nit és la nit no. de la vespre exacte. a mi m'han explicat una volta que és que en el, en el, la idea cultural no mm -hmm. parlant, la nit el dia comença en la nit. Exacte, per a tant, les 12 de la nit. Per tant, en Josep comença per la nit, per això es cremen les fogueres, la nit del 23 en tota la cultura, encara que les fogueres d'Alacant es cremen el 24 no té sentit. <ríe> I el mateix passa en Sant Josep perquè sí. les falles són una festa però les falles venen de més antic i hi ha pobles on la nit del 18 cremen coses, com per exemple un muro que no estic vivint llonguany, que no ho sabia i ho he descobert aquesta setmana, la nit del 18, és a dir, la nit de Sant Joan, la, la, la, la, la nit de Sant, Sant Joret, eh? és a dir, la vespre, els fan uh -huh. fogueres, encara que les fais les cremen la nit del d'àneu. O com estaves dient tu, la nit de cap d'any. O la de és, Nadal. La, és a dir, el concepte nostre cultural, la nit es refereix a... O sigui, el dia començarien a les 12 de la nit. E efectivament, efectivament. Sí, sí, això és una ma... I això ho perdem. Sí, sí, no? ho, sí ho perdem. Si, si, si traduïm o si ens adaptem a cultura diferent, això no, no sabem perquè per la gent s'ho pregunta perquè què es cremen els focs sí, és, és, és per això no? mm, jo el que trobo, també, d'això parlarem ara després quan parlem de, de la tesi que tenim per ahir un altre tema molt, molt interessant però de, de la, la inferència eh, que m'encanta és molt interessant sí, sí. Eh, veig també per una banda com estem parlant ara, que estan per eh, estem perdent la o sea, genuïnitat, com estàveu parlant vosaltres. Uh -huh. Per l'altre costat, els, els xiquets, els estudiants, jo doné classes particulars als xiquets del poble, i m'he adonat que eh, troben un text en castellà, per posar un exemple, i, i ells lleguen traduint-lo li literalment al valencià. No concebeixen ja una un text en, en, en castellà, no sé, estan molt centrats en, en, el, en el seu idioma, que és el que li han ensenyat. El canvi també està en eh, la meva generació, que crec que va ser de les primeres que va començar a donar valencià i van donar tard, ja també, i va haver manifestacions i tot eh, perquè per nos donara Vull dir que des de que jo estudiava fins ara, jo sí que he trobat un canvi molt important eh, i una... Eh, Introducció en la, en la llengua i la cultura per part dels xiquets. Suposo que el, el treball dels dos-cents és important, Segur que s'ha de fer moltes coses més, segur. Però sí queig sí que et veig interessats en, en escriure bé la llengua, en, en... sempre sempre traduïint. no ja, ja dic ningú altre idioma existix tampoc tot he sentit en València. És el que jo he vist en la mostra en la que jo treballo que són els xiquets d'ací. Mm -hmm. clar, efectivament això no és extrapolable estic d'acord amb tu, però no és extrapolable a, a altres llocs del nostre territori, perquè per exemple jo vaig fet les pràctiques l'any passat a la CANT, eh, del màster i allà és una situació molt, molt, molt especial no? que ja veus que la llengua i cultura van de la mà no? perquè mm. ja no és que no sàpiguen valencià, que no sabien on estava el Puig Campana, que està estava al costat, mm. vull dir, és que els referents culturals no els tenen a l'abast aleshores sí, s'ha de fer molta feina i en fan, no? els docents en fan molta el problema és que no només l'haurien de fer els docents Fair. perquè és un àmbit molt específic de la vida d'una persona i és molt limitat no? al final eh, que sí que és cert que són l'últim bastió. De... I no només l'haurien Però... de fer els docents de València no, que a de... voltes els docents de València han de fer-ho tot. La sí, llengua, la cultura... Però no, només els, no només els docents, la societat en general. Sí. Vull dir La televisió, que no tenim i que no feia, tampoc cal, mm -hmm, sí, sí. cal ser conscient d'això. No ho sé. Sí, vull sí. Dir, tot tot, tot l'espectre social... Sí. No? Sí, també hi mm. ha la, la, la dificultat de que lligguem per si mateixos, que això també pense que, Uf. bueno, si mos, sí, mos sí, podem sí. obrir aquest <ríe> week-end. I per curiositat, ara que estaves comentant això, quan treballen l'anglès, la traducció mental que fan, la fan directament del valencià? Sí, sí. Perquè mm -hmm. normalment sí. no passa això, no? La ah, sí, gent, sí. Encara que són barracions ah, sí, si no parlants, viuen una frase anglès i la traduïció en castellà. Sí. <laughs> càstig. Evitem la traducció molt, almenys en, en les meves classes, però sí que és de veres que ells, clar, és normal, necessiten trobar un referent al que apoiar-se i sempre en valencià. És impensable. És de veres que un xiquet desella, eh, que el, de cella tradueix de l'anglès, eh? tradueix, és impensable que digui és un nen que... No, no, no, no ho fan. Mm -hmm. a mi sí, m'apassiona sí, però deu però, ser molt localitzada això com deia Josep eh? sí. tornaríem a trobar el concepte crem. de poble pot ser no? sí, <laughs> que, tal com ens tots encara que hi hagi de tot en poble però es estan així identificats en un lloc on es parla en València on els majors que coneixen majors païs som nosaltres eh, parlem en valencià s'interessa la cultura mm -hmm. no sé. al final és el, el nivell d'exposició a la llengua que, que puguen Exacte. tenir a la canta zero, i així jo no diria que 100, és un 80%, perquè després posen la tele o, o diuen i... Sí, sí, mm -hmm. Però és, és molt més alt, el telegrò d'exposició, i això es nota, clar. Mm -hmm. I, I a banda del de, que parles en el treball, que és, diguem que desapareixen els significats o les motivacions, també en les frases fetes eh, hi ha canvis eh, fonètics. Me'n vaig a exemples concrets perquè és el que m'és més fàcil de mostrar. però, per exemple, l'altre dia sentia la, que la cançoneta que diem La lluna, la pruna, vestida de dol, mm -hmm. sentia que l'explicació... Clar, dius, la lluna i la pruna, que té a veure la lluna amb una pruna? I és que en realitat era la lluna la bruna, Clar. Eixa, clar. canviem de bruna a pruna i clar, si tu que és bruna ja també sentit que la clar. vestida de dol ah. se que és una nova, no? que és tot fosc però això el que al davall eh, ve, ve donar pel significat eh, el fet que tu clar. identifiques un nou el significat eh, determina que pogués aportar canvis fonètics no fonètics, sinó morfològics, sintàctics això és un fonèmic que s'anomena molt interessant també, la transparentització és a dir produïs un canvi formal per a eh, poder entendre allò que dic. Que la gent ha deixat d'entendre la paraula bruna, bruna efectivament. i Ja no sé què és, què s'assembla més? Pruna. Pruna bruna. Bruna sí que la tinc en el meu bagatge lingüístic i deu ser pruna perquè bruna no significa res per a mi, claro. quan sí que significa i de fet té el sentit ple, no? Claro. Mm -hmm. Exacte. I la Lluna menja prunes, el teu blog, <ríe> té aquest... Era un joc de paraules. És, és molt interessant el joc de paraules. Sí, éixe. extret d'aquesta cançoneta, no? Sí, sí. I precisament aquest comentari vaig sentir en un espai que fan a, al matí de Catalunya Ràdio, que es diu Entre Paraules, que Ramon Solsona tots els dies comenta un, una paraula o un aspecte lingüístic, en tres o quatre minutets, i això em fa pensar en com de necessaris són espais en els mitjans de comunicació que reflexionen sobre la llengua. No? No sé, pareix que sigui un poc propi de, de la nostra societat perquè tenim una situació sociolingüística peculiar no? i que ens centrem molt, tots sabem molt de llengua. Tot. Però el que avall crec que no és així perquè en societats com la francesa, amb una llengua plenament consolidada, també centrem molt en... en Llengua tenen revistes especialitzades la gent vol saber molt fan tenen això molt famós dels dictats que fan mm -hmm. una volta là en concursos de dictats, també perquè el francès és escrit el francès oral és molt diferent mm -hmm. de l'altre no hi tenem dificultats, però que que ara no tenim mitjans de comunicació com ho cometàvem, però que quan hem tingut tampoc han fet aquest paper un, un paper mínim no teníem el traula la llengua, este que era un poc un calc del caçadors de paraules que feien a t tres. Els mitjans de, de, del Principat sí que van treballar més, no? tenien so, el Caçadors de Paraules, el Gran Dictat, tenen ara un programa que, is, que fan a TV3, o Així, a principis de Canal L'Agustada va silenciar-te l'Endivine, no recordeu sí. aquell programa, que is, en frases fetes sí, precisament, sí. que siguin imatges, i mm. jo... Quan vaig llegir el teu treball me'n vas recordar just d'aquest programa <ríe> perquè plorar com una Madalena me'n recordo de Paco Nadal aquí, fent el programa i sient els i la Madalena plorant. <ríe> perquè anava a deixar una imatge que havia de remetre una frase feta. Uh -huh. I era... Això estava bé. Diran, no era un programa de lingüística, era un programa de popular que feia recordar o treballar. Jo trobo interessant que que es facin programes així, que es difonga l'interès per la llengua. Això és fonamental. Eh, per què? Perquè vivim en una societat, no només en la societat, eh, vaja, en l'àmbit català no parlant, això és a nivell global de tot el món, de, de, vivim en una època de descrèdit de les humanitats. Mm, I això ens fa més manipulables. No? Ara tot el que es fomenta és doncs, la tècnica, el, el, no sé les enginyeries... El, no sé, l'economia, les xifres... Però, clar, és que les humanitats, hem perdut de vista que les humanitats són, precisament, no, no m'ho diu, el que ens fa humans. Sí. I el que ens fa ser morals, persones morals, persones ètiques, no? I, i, i és que ho estem veient, no? Mm. Primer, més les xifres que jo puga guanyar que el mal que li puga fer a la resta de gent. Mm. Això ens ho donen les humanitats, no només la llengua, les humanitats en general. Ja, Expliquen què som, per què estem així, què fem, no? Sí. Clar, eh, i, o, per exemple, la llengua ja no és... Simplement curiositats lingüístiques. Les curiositats lingüístiques jo trobo que són un mitjà per a mostrar-les per la televisió i que la, la gent diga, o, la, o els joves, diuen, ostres, la llengua és interessant, per què no estudia jo filologia? És una manera d'enganxar. Eh, la llengua és entendre un text quan el llitges. Eh, entendre què diu aquell polític quan està parlant. No només entendre, sinó analitzar. Eh, el comentari de text és una matèria lingüística. També hi ha altres especialitats, perquè les humanitats són molt, molt eh, interdisciplinars. No? Però és que em permet analitzar què dimonis diu aquella persona, si el que diu aquella persona és cert o no, si està mentint o no, en certa mesura, eh? però mm. em permet ser crític i saber eh, vull dir, Aprendre a comunicar-me i saber si els missatges de l'altre són com han de ser o, o si hi ha alguna mena de, sí. de, de mentida darrere. No? O de doble lectura. Ambi un... Ambigüitats, mm. etcètera. etcètera. Vull dir, és que és molt important. I això la gent que ens governa ho sap i per això, sí. per això no ho fomenten. Mm -hmm. trobe. bé. Sí, sí. fora de micro comentàvem abans com ens falta un poc de cultura de, de saber parlar en públic Uh -huh. qu no, no s'ha treballat des de les escoles i és un reflex que veiem en, en la societat, en el poc nivell que tenen les nostres polítiques. en general la, la gent que parla en públic. Efectivament. Jo... El primer però, dir, que falta molt de nivell comparat en societats de tres països no? mm. dir, Sí, sí. Ja, El major hi ha gent que té menys formació, menor carrers. O que sigui, però sap, parlar, sap, sap, sap explicar una idea. Uh -huh. sap vendre's, així, això és, és molt. Sí, és que així és vergonyós perquè precisament si saberen llengües i si saberen comunicar-nos ben públic sabríem que si aquella persona eh, llitja el text o ha memoritzat el text o repeteix la mateixa murga que, repeti, que ha repetit abans l'altre ja saps que aquella persona no és capaç de fer-se un discurs propi uh -huh. i per tant que allò que diu no naix de les seves conviccions. Doncs jo no no em fiaré d'aquella persona. Sí, no, només... però si això no s'ensenya a l'escola. És mm. més cal recordar allò jo de fins a la cita Exacte. informe trepitja Exacte. referents d'aquest que que fan en altres països farien de mitiga gent. Sí, clau. Sí, sí, clar. Mm. sí. sí. Sí, no, al final no son, como dices no son los eh, programas de televisión, los medios de comunicación, es que hablábamos antes de la exposición directa, día a día, a, a la llengua. Ahí es está claro que las instituciones institu institu institu no están colaborando, pero hasta bueno. aquí en punto de vista estamos también. Fent... Bueno. <laughs> no, sí. Es que cuando nos sentemos así podemos... <laughs> Podem parlar de tantes coses que jo, arriba el moment que, ten, que hem de posar-nos frenos. Eh, sí, sí, canta allà. Canta allà. Sí. Clar, però nosaltres hem de petir molt. tenim algú com tu. Bueno, i una última pregunta que faig. Crec que és l'última que faig d'este... Deste bloc. <laughs> M'interessa molt saber com eh, es va sorgir la idea. Mm -hmm. En quin moment, fijant suposen la gent... Però sempre que lligis un autor vols sentar al costat d'ell i com va ser que es va pegar a tu per, per dir això està per investigar i és molt interessant com va ser? El, el treball de les sí. frases fetes mm. um, bé, a mi en, en filologia hi ha dos, dues branques no? fonamentals que són la, la literatura i la llengua I jo, la literatura m'agrada molt però no sé em veig més lingüista més... treia millor nota fins i tot en les no és que treia mala nota en les de literatura, però treia millor nota en les de llengua i, no sé, m'interessava més la llengua sempre m'interessa més. Per què aquest tema concret? Perquè vaig coincidir amb, amb, amb uns companys que eren molt bona gent, però resulta que no deien ni la meitat de frases fetes que deia jo. De fet, una, no diré el nom, sabeu qui és, però no diré el nom. Una companya d'ací del poble, que va estudiar amb mi, em deia, i era del mateix poble que jo. És... Eh, em deia, és que jo aquesta frase feta i això no, no ho he sentit dir mai i jo sí que ho havia sentit dir aleshores, no sé, semblava que jo tenia una parabòlica per a les frases fetes però clar, després pensant, pensant des que jo vaig arribar a conèixer la meva besàvia i clar, el model de llengua de la meva besàvia era molt diferent del de la meva àvia, del dels meus pares i evidentment del meu i jo passava moltes hores escoltant aquella dona com parlava i, i no sé, tenia un tinc un bagatge de frases fetes que, que no és per a presumir, però, però que senzillament era més ampli que el de la resta de companys. I, i de fet els meus companys m ho deien, és es que tu eh, parles com un abuelo, saps? I no sé... Tu, jo te, Tinc la percepció doncs, que tenia la percepció, durant tota la carrera, m'he anat formant a, a aquest punt de vista de que la fresologia, s'està doncs, perdent la fraseologia com, com parlàvem, genuïna. No? I volia mostrar-ho, demostrar-ho d'alguna manera no? i trobo que sí que d'alguna manera queda demostrar que almenys en l'àmbit territorial que jo he estudiat doncs eh, els alumnes tenen dificultats per, a, per entendre com toca eh, mm. la fraseologia no? de... mm. que això no tampoc ens ha d'estranyar perquè al final el canvi lingüístic és això, jo no parle com mon pare i mon pare mm. no parla com, com parlava sa mare okay. és inevitable, el que passa és que la qüestió és que siga sent un model genuï, que, que siguin capaços de generar eh, novetats lingüístiques però pròpies, que no ens, le don, ens les hagi de donar el castellà o l'anglès. Sí. El que s'ha produït és que ha sigut un canvi molt més ràpid que en altres moments de la història, no? perquè és possible que tu estaves parlant de la teua besàvia, que la, la teua besàvia en relació a la seva àvia o la seva besàvia el canvi lingüístic no, no fora uh. tan greu que es podria entendre perfectament però en uh -huh. canvi el que la tu hagués aviat tu o el que tingues tu en el teu net serà molt més dràstic no? poden haver passat dècades o centenars d'anys en què sí. la llengua era més o menys estable, estable. Mm. i en el, durant el segle XX l'evolució ha sigut molt mm. més. Sempre, sempre el concepte és que sempre és inestable no? el que passa que la velocitat com bé dius és, és es potenciar ara per, per tot el context de globalització, de nous mitjans de comunicació, d'exposició massiva a, a models de, de llengua determinats. No? perquè veure, Això no perquè, només podrem analitzar-ho sí. en, en el temps. Tindrem tenir una perspectiva històrica que ara és, del nostre moment no podem tenir. no m'ho havia plantejat mai, però és una cosa que per a la lingüística diocrònica, que és el que estudiaran la tesi, saber si els canvis a l'edat mitjana eh, o a l'edat moderna o al llarg dels segles no? ha sigut en una velocitat concreta i ara s'han intensificat. Tinc la percepció que sí, però això seria interessant estudiar. No? Podem aprofitar per enllaçar ja en el, en el bloc de, de la tèstia cultural ja. que precisament estàs treballant un poc això, no? El, mm, efectivament. La llengua a través del temps, no? Sí. O, com, o... Sí, sí, el canvi lingüístic que és, només es pot eh, percebre a través del temps, clar. Mm -hmm. com en una època no parlàvem, vull dir, si tu t'enfrontes a un text medieval eh, oral no, perquè no no, no hi havia no, no gravadores clar, però a un text d'escrit eh, aquelles santes persones no parlàvem de la mateixa manera de eh, de parlem nosaltres ara no? i això Perquè què? Per què canvia la llengua? Clar, doncs... perquè si agafem una màquina del temps i anem al segle XV ens entendríem, a més els valencians d'aquella època ho se suposa que mínimament sí no? però Minimament. segurament no seria tan senzill com podria semblar-nos no? Clar, per això la, la fonètica històrica és la part més difícil d'estudiar perquè es basa sobre hipòtesis la sintaxi la tens escrita no? sí. es, es manté els textos però la fonètica històrica és, són hipòtesis Clar. no sabem si ens entendríem perquè precisament quan et parlarien és, vol dir, la pronúncia de les vocals de les consonants seria molt diferent sí? Sí, mm -hmm. per això diguem, estos canvis moderns el tindre des de principis d'escola 20 suposa eh, material fonogràfic gravat, uh -huh. Uh -huh. No, no només en català en totes les llengües és un material que permet analitzar això però més arrere ja és impossible Claro sí, sí evidentment sí Sí, també volia preguntar-te preguntar com surt aquesta idea. Jo vaig a l'autor sempre a, de, la tesi, de fet, tema, la tesi, el tema de la tesi. Doncs de... Perquè jo no he fet res més en ma vida. Bé, sí, jo faig moltes coses i de fet tinc un problema i és que no sé dir que no a la gent. I per això tinc després mil coses a fer i no les faig bé cap d'elles. Però <laughs> la qüestió és que jo realment el que més m'he dedicat al llarg de la meva vida és estudiar i quan acabes la carrera et planteges i jo ara què faig, si no hi ha feina no hi ha... Aleshores per provar, també per anar descartant, si no m'hagaren agafat per a fer la tesi, doncs haguerà buscat altres sortides, no? Però donar la casualitat que eh, vaig dir, i per no seguís que estudiant, que és el que de moment se m'ha donat bé, doncs continuo estudiant i estudia el que m'agrada, sí. i per això vaig triar de, de fer la tesi I el tema de la tesi? Per què? El tema, el tema, bé, el tema és eh, l'evolució no, de, de l'expressió temporal al llarg de, de l'època moderna i contemporània. Per què no comença des del principi, que és en l'època medieval? Doncs perquè és un tema que s'ha treballat ja molt i aleshores algú ha de començar a, a donar-li continuïtat. No? I és perquè, de fet, és quan més evoluciona la, la llengua. La, la, la, el català evoluciona sobretot molt dràsticament, no? com, com parlàvem a més, a partir de l'edat moderna. Per què? Doncs, evidentment perquè hi va haver tot un seguit de canvis socials en la corona d'Aragó, la castellanització de etc etcètera. etcètera no? Aleshores, el català estava molt més exposat al, al castellà, no? a la influència del castellà, i això va fer que s'accelerara el, el procés de canvi, uh -huh. eh, un canvi cap a la castellanització de la, de la llengua, evidentment. I això és el que estudiaré, en quina mesura també el castellà eh, es presenten en, en el català modern, en les expressions temporals. I en quina fase estàs ara? Perquè suposa que una tesi té una fase Uf, de bibliografia, estic, no? I estic en, molt, documentació estic i... en, aquesta, en aquesta fase, sí. De llegir, llegir, llegir. Moltíssim, sí. I llegir i... Bé, jo estudia en corpus, en un corpus eh, informatitzat. Són textos eh, que hi ha ficats allà, que estan lematitzats, estan tractats de manera filològica amb no? un programa informàtic i que tu fas una cerca d'una construcció la que fa temps que, per exemple, no? o fer i que entrega tot, eh, tots els resultats, no? tota la conjugació verbal, eh, temps que, per exemple, és una construcció temporal que jo estudia i aquell programa entrau tots els totes les construccions que hi han els textos d'un determinat segle, d'un determinat autor treballa amb això, aleshores estic buidant corpus, que és fent les cerques per a veure els exemples, no anar a la realitat lingüística de l'època i llegint bibliografia sobre el que s'ha treballat eh, en altres llengües, perquè també és interessant eh, quan estudis llengua veure les, no, no només la llengua que estudies sinó les altres, perquè poden donar pistes ah. Que interés, Estic en aquesta fase. Sí. Que interessant és veure com la tecnologia també és ajuda molt a l'hora de la recerca. No? Sí, Perquè, sí. Clar, imagina fer aquest tipus de recerca sense ordinadors. <laughs> era... En els monestirs que sí. llegeixen textos i textos poden passar a una vida sencera. Sí. No? Mira el cobert, per exemple, no? en el diccionari català valencià balear La feina ixa, és... Sí, Home, sí, sí. No, crec que no són conscients Titanica. de la feina que, que van, sí, que van sí, fer. Sí. No? Fer un diccionari era... No sé qui ho, va... qui ho deia, no sé què ho va dir... Eh, però alguna personalitat reconeguda de la filologia catalana va dir en el seu moment, fa, fa molts anys que no recorda qui és, però va dir que fer un diccionari era pitjor que enviar-te a galeres. Vull dir, era ser un esclau sí. tota la vida. Sí, sí. Si volies sí, sí. fer, per exemple, Joan Coromines, això jo no, és, són uns és treballs que, immensos. Clar, és que no, no, no pot ser que en un temps de vida doni-te'n a fer això, una persona sola. I, és, i és possible, perquè sí. hi ha persones que ho han fet, però és, és molt... Uh -huh. I com, com el planteges? Quants anys vista? O, com, o, o no te ho mo... planteges? No, de moment tinc tres anys i eh, se suposa que en acabar juliol ja n'he utilitzat un, així que hauré dapretar una mica perquè el que passa que eh, les tesis el que sol passar és que comences a llegir, comences a investigar i fins l'últim any no comences a redactar res però sí. perquè després Comences a redactar i trobes que algú ha publicat una cosa mm. relacionada amb això i has d'actualitzar, i per això fins l'últim any no, no has de redactar res, però, mm. però no sé, és una mica estressant, però és apassionant també. Clar, per és molt apassionant. De sí. El <laughs> mal és que t'ha d'agradar, si no, és embarcar-te en una cosa molt, molt que t'exitgeix molta dedicació i si a sobre no t'agrada, doncs... Doncs ha sigut apassionant. Sí, sí, per a mi també. Estona, eh, sí. I, <laughs> sí. i podríem, seguir, podríem seguir parlant. I però... és un plaer també poder parlar en algú que valora tant la disciplina que, que estudia, i, no nosals no la llengua o, no sé tot, com has parlat de les humanitats, m'encanta. I després la satisfacció aquesta de la que parlo jo, de de poder contar, eh, poder parlar amb la persona, amb l'autor de, de textos i idees que, que a mi sembla molt interessant, I això t'ho agraeix molt. I la passió, això que li poses, també. No, no, no, us estic agraït per convidar-me, això faltava. I, I com parlàvem abans dels mitjans de comunicació i la llengua potser a Cabilo Ràdio li fa falta un programa de llengua sí. ja sé que tu no saps dit que no i ara tens molta feina no. però pot ser quan acabes la taxi m'agradaria sí, podria... <laughs> moltíssim però Podries... la veritat és que <laughs> <laughs> en aquest cas hauré de dir que no per, per salut <laughs> Molt bé, moltes gràcies gràcies a vosaltres Sí, el programa d'avui. Mm -hmm. Ens hem posat molt bé, hi ha conversa llarga i molt profitosa. Destructiva i, i agradable. Com sempre, no? com m'han comentat un poc, que, que és... la, la conversa alimenta l'ànima. No? Sí, de sí, sí. La conclusió a la que hem arribat avui, al final del programa. I bé, avui hem tingut un, un, una atenció especial en el tema del frasiologisme, que només hi dia dit Josep i les frases fetes que, que ens ha comptat el, pro, el projecte que ens, costat, que ens ha contat Jona sobre el recull de frases Pe coincidit en la mateixa idea no? una mm -hmm. banda un recull un poc popular i de l'altra banda un estudi de, de les motivacions i un treball de camp també amb, mm -hmm. amb alumnes Però a la fies és, és una manera de de recordar que existeixen i, i que signifiquen una cosa molt, molt més important del que pensem normalment i des d'ací nosaltres hem aportat el nostre granet d'arena no tant nosaltres com els nostres convidats però bueno i que les podem fer servir, que estan ahir per Clar, això per a, sí. a utilitzar-les sí, sí. a més és molt gratificant i molt divertit també sí. perquè parlar amb frases fetes és molt divertit sí. si, si saps utilitzar-les com toca i, uh -huh. i degut al que comentàvem de la falta de, de coneixement a voltes pots fins i tot quedar-te amb algú no? <laughs> utilitzant frases fetes sí. i um, ja està ens despedim eh, esperem sentir-nos prontes Avui vos esperem a la coveta de Somni. Avui de tot el poble una rosa i de paper.